Жінок з дітьми Їхали в товарняку до Любліна У вагоні людей було як оселеців у бочці Лягали відпочивати по черзі Далі Варшава, Кельн Звідти погнали на південь Рухалися колонами знесилені і зголоднілі Їсти давали тільки раз на добу Нарешті дісталися табору він був розташований на березі Рейну. Три довжелезні бараки літерою Т, в які поселили окремо жінок, чоловіків та сімейних. Суворий порядок один для всіх. Підйом о п'ятій ранку, на сніданок напів холодний чай із зілля, потім шокуються рядами на плацу і сідають під охороною у вантажівки, що розвозять остарбайтерів на робочі місця. Одних – вантажити вагони, других – будувати шляхи, третіх – працювати на полі. Маршрути поїздок змінювалися залежно від того, звідки надходили замовлення на робочу силу, адже це був трудовий табір. Дарині пощастило. Якось їй випало працювати в маєтку, що належав бюргеру Отто, котрий мешкав у Кельні, а літній пори приїздив на відпочинок у свою садибу. Дізнавшись, що Дарина родом з України, він аж засяяв. Виявляється, Гер Отто під час минулої війни потрапив у полон і прожив в Україні кілька років, вивчив мову і навіть мав у Житомирі кохану жінку. Повернувся ж до Німеччини вже за гетьманства Павла Скоропадського. Гер от любив поспілкуватися з Дариною, цікавився, чи бувала вона в містах, куди заносила його доля – Житомирі, Бердичеві, Меджибожі, Проскорові. Розмови з дівчиною ніби повертали його в роки молодості. «На жаль, я тепер інвалід і не можу знову помилуватися тими місцями в лавах нашої могутньої армії», – признався він одного разу Дарині а ти нагадала мені ті незабутні часи і ту кохану жіночку. Відтоді Дарина щодня приїздила допомагати по господарству маєтку Гера Отто. Неділя в трудовому таборі була неробочим днем. У неділю остербайтери відпочивали. Виходити за межі табору не дозволялося, та можна було зноситися з мешканцями інших бараків, зустрічатися з ними. З тильного боку сімейного барака, в кількох метрах за колючим дротом, містився табір радянських військовополонених. У вільний час остарбайтери підходили до гороші і перегукувалися з бранцями. Запитували, хто звідки родом, сподіваючись знайти серед них родичів чи бодай земляків. Так зав'язувалися знайомства. Дарині запав в око молодик з русявим волоссям. Він вирізнявся споміж інших. Більшість полонених виглядали втомлено, ходили неголені з похмурими обличчями в пошарпаному одязі. Звісно, їм жилося не солодко, щодня виснажлива робота, замість харчів якась бурда. А цей хлопець завжди був підтягнутий, бадьорий і, головне, всміхнений. Влітку недільними вечорами полонині сідалися біля огорожі і тихенько наспівували сумні мелодії, згадуючи рідні краї. Траплялося, що до них приєднувалися і дівчата-остербайтери. І тоді ці тужні мотиви набували особливої зворушливості, уквічені ніжними жіночими голосами. Серед охоронців-полонених було кілька власовців. Якщо їм випадало чергувати в недільні дні, вони слухали ті пісні, не приховуючи сліз. Адже і в них, і у бранців, була одна батьківщина. Власовці дозволяли полоненим виходити на подвір'я табору остербайтерів і контактувати з ними. Так Дарина потоваришувала з тим русявим молодиком. Він був родом з Ленінграда, навчався у Москві, а як почалася війна, пішов захищати столицю і в першому ж бою потрапив у полон. Якесь Незвичне в тебе ім'я.